Зрадник, мерзаний пес, самозванець, Ми ніколи не визнаємо його князем. Тур підняв руку, гомін затих. Ті, хто встав, посідали знову. Один кий залишився стояти перед отцем. «Які ж наміри Ернака?» – запитав Тур підкорити наше племя захопити нашу землю Так Ще на цьому тижні Завтра чи післязавтра Ернак буде тут відповів Кей Яка в нього сила Безмірна гуннів як сарани Та сила їхня не в тому, що їх багато нас теж не менше, якщо зібрати всіх, а може ще й більше. Сила їхня у кінноті, яка йде в бій, густо, гострим клином і легко прориває лави нашого війська. І Кий розповів, як атакують Гунни. Пригадую, так нападали вони й раніше при Атілі, – вставив слово Тур, клином проломлювали військо супротивника, заходили в тил, а потім знищували. «Як же оборонятися від них тату?» запитав Кей, сподіваючись почути відповідь на свої пекучі думи і сумніви, які його мучили останні дні. Невже ніхто нічого не міг протиставити їм? «Не знаю, як оборонятися. Лише один ромейський вождь Аецій переміг Аттілу у відкритому бою в полі. І я, думаю, переміг тим, що знав, як воюють гунни. Пам'ятаю, на каталаунських полях у Галлії, куди я молодим воїном ходив з князем Божедаром, Аецій вишикував свої війська на висотах так щільно і глибоко, що гунський клин – Ідучи із низин, і тому не набравши потрібного розгону, застряв у них. А тіло вже нічого не міг зробити, відступив. Але ж у Аеція було воїв не менше, ніж ваттіли, а головне багато кінноти. Так само вчинив Ардарік і теж переміг. В інших же боях батько гуннів – все змітав поперед себе, окрім хіба укріплених городів та кам'яних фортець, яких гунська кінота не вміла і не хотіла брати, віддаючи перевагу вичікуванню, поки обложені, яких душив голоди мор, не здавалися на ласку переможця. Та чимало було і таких городів і фортець, яких хотіла взяти не міг. Кий ловив кожне батькове слово. Отже, супроти гуннів кінота або городи? І нічого іншого придумати не можна? Але ж у нас ні того, ні іншого. Що робити? Тур мовчав. Старішини теж мовчали. Сиділи кружка насуплені й заклопотані. І йшлося про долю племені. Не кожен смів узяти на свої плечі такий тягар. Ждали слова сміливішого, мудрішого. Кий, молодий, менш досвідчений, ніж інші, не стримався й знову старішини. Якщо у нас немає або майже немає кінноти і городів, за стінами яких ми могли б відсидітися, то залишається одне – відступати, поки не пізно. Відступати на північ, у непрохідні ліси, як це колись робили наші діди і прадіди. А там об'єднаємося з іншими племенами нашого язика, і тут схопився старій, на вовчий хвіст – Лисий борода лопатою очі люто вирічені, як тікати, кидати все, і поля, й луки, і сели, і всіляке добро.